Марі Карпанте, чому всі її сукні мали щось дуже спільне, щось таке, що вислизає з уваги, якісь дивні, наче з чужого плеча, мов би, могли мати такий самісінький вигляд на іншому тілі. Сукні без особливих прикмет, строгі, дуже світлі сукні, білі, як літо серед зими. Бетті Фернандес Спогади про чоловіків ніколи не спалахують в такому яскравому світлі, як образи жінок зринають у пам'яті. Бетті Фернандес – теж іноземка. Лиш вимовиш її ім'я, а вона вже тут як тут, крокою Паризькою вулицею, дуже погано бачить, короткозоро мружиться, нарешті впізнає нас і вітає лихим помахом руки. Добрий день, як справи? Вона вже давно померла, напевно років із тридцять тому. Я пам'ятаю її грацію, зараз уже пізно, щоб це забути. Ніщо не може стерти цю досконалість, ані обставини, ні епоха, ні холоднеча, ні голод, ні поразка Німеччини, ні повне відкриття її злочину. А вона все крокує вулицею, понад історію, понад подіями, хоч би які жахливі вони були. Її очі Теж дуже ясні. Ношена рожева сукня, чорний капор, На вуличнім сонці геть запилюжений, Тендітна, висока, ніби намальована тушчю, як гравюра. Люди зупиняються зачаровані елегантністю цієї іноземки, Яка проходить, нікого не помічаючи. Суверенна Зразу і не збагнеш, Звідки вона йде І мимохіть Промовляєш до себе Тільки звідти Здалека З інших країв Тому вона і красива Дуже красива Вона вбрана у старе європейське лахміття Рештки парчі Старомодні жіночі костюми Старі тюлі Залежений у крамницях одяг, якісь старі обрізки від кутюр, Старі побиті міллю лисячі комірці і горжетки, Старе хутро видри, така от її краса, Розтерзана, мерзлякувата, зі схлипуваннями, Краса екзилю, нічого їй не пасує, Усе занадто велике, і це гарно, вона пливе надто тендітна, все на ній теліпається, а проте це гарно. Така вона вже з голови до ніг, на ній кожна річ тут таки безпомильно примножує її красу. Бетті Фернандес теж влаштовувала прийоми, у неї був свій день. Ми кілька разів ходили до неї. Одного разу у неї був Дріє Ларошель. П'єр Дріє Ларошель – французький письменник, під час війни співпрацював з німцями. Очевидно, гординя його страждала, тому, щоб не принижувати свого статусу, він говорив мало. Говорив штучним голосом, важкими фразами, що здавалися перекладом. Здається, був також і бразильяк, та я його не пам'ятаю, а жаль. Сартра не було ніколи. Бували поети з монпарнаської групи, але я нікого не запам'ятала, жодного імені. Німці не заходили. Про політику не говорили, тільки про літературу. Рамон Фернандес розповідав про Бальзака. Його слухали аж до світанку. Він говорив зі знанням, майже недосяжним у наші дні, і лише дрібниці можна було підтвердити фактами. Він давав мало інформації, радше свої судження. Говорив про бальзака так, ніби зробив його із себе, ніби сам колись спробував улізти в шкуру бальзака.